بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن دعيمي تقن الله والسلامات من محمد صلى الله عليه وسلم دعا فرمندم أرضني مطمئة الله سبحانه وتعالى إذا دعا فرمندم فيم شكورت أن دعا ليس مطمئة دعا الله جل وعلا دعا يؤديت ساشته e kundërta e të uhidit. Edhe mëkjën është fikhu njohja e fesë Allahut Subhanahu Wa Ta'la. Se mështë ta këptojnë e fene Allahut Subhanahu Wa Ta'la në këtë formë, se në momentin kër njeri u e ban ndalesën në matë ma dhe në dunjo, në fakta i s'ka të uhid. Edhe në momentin kër njeri u e zbaton të uhidin e Allahut Gjellu Ala, a i s'ka mundë si meron shirkë. Kështu kuptohet feja Allahu xhallahu ala nga se Allahu subhanahu wa taala ka filluar në Kur'an prej asaj e cila është shirr. Ka filluar në la ilahe illa Allah prej mohimit të zotave të të gjitha të cilët ekzistojnë në sipërfaqen e tokës që nuk e meritojnë adhurimin. Kur themi la ilaaha, kjo pjesa part la ilaaha i mohon krejt zotat. Krejt zotat që adhurohen i rrezik. T'u bijn sejdë që rrëthojnë, që luftojnë për atë, dhe së krifikojnë, dhe elojnë jetën e betë për atë, krejtë të vëzotënë, dhudhëm i muhujënë. Dhe me rëhmëtëm Allahumë Subhanu wa ta'la, ndajtë, ndalejësa harami mejmat që eksistanë me si perfaqën e tokës, është shirkë. Në në mësu në jetële përdiqë me mejtitë haramet, apë? Zinoja haram, rakimi pja haram, me vjezë haram, me rejtë është haram, edhe kë Mi po këto harame janë në më dhvogëla krejt se harami i shirkut. Pra taj, dhëtë me ditë se me i ba shirkë Allahu subhanahu wa ta'ala është një rangë tjetër i haramit. Një rangë tjetër i haramit. Gjunahët kër i ban njeri. Gjunahët kër ban njeri. Abartë me vetë një rëndësi. Një, një peshë me vetë, plodhe. Kur njerëve punë Joan, ulëhmi lën asqalan me asqalehëm, Allahu xhallahu alqafam, njerzit do të bartin me veti, në ditën e gjykimit, pesh mbi pesh për Joanë. Joanë ka peshën e vet. Kur njerëri bën gjuna, kur njerëri hinzund dikujna, kur njerëri ashkël me gjë dikujna. Momentin ti e ban gjuna, ai nuk nuk ka më normal. Mos gjunahet, me njëherë mos gjunahet, vjen puna e biçmalluk. Sa njerëz që kanë vrarë, dikan, kanë himburg janë vetvrar. S'kamujt me duruë krimin që ka po bëvë. S'kamujt me duruata. Sa njerëz ndonjë gabimisht është i kanë vënë gjinën. Apo gabimisht kanë kanë lëndut i kanë për njerëz. Sa se nga se gjinaja si gjinaja e ka atë bar në vet. E ka peshën e vet. Gjinash, sen e keç. E. Për çka ti e gjinove? Ma i rondi është një bashirk Allahu subhanahu wa taala. Jo vashirk. Allahu Jalla wa Ala. Andaj, në ka raste shumë ta ku shejtani gjat historis, po edhe në kohën e sotme dëzni. Ëshfrydzon kët barrën, ëshfrydzon kët barrën, kët peshën, kët rancien, çtë randon trie për një bashkëqallat Allahu na Allah rubit. Pesën, disa gjinohë kategori të dytë për mëran gjinohën e kategorisë së parë, nga shejtani nuk i intereson si më çun gjenën ty. Shejtani nuk i intereson a për me xhamisë a përmes huxës, apo a përmes për keqkuptimit të Kuranit, a përmes zinave, a përmes haramit. Nuk është interesant se si, vetë qëllimi është ajme të pastë xhamat me veti në xhenam. Allahu e narë. Qëllimi aty është final kjo. A çish rruga s'ka leje çish. Vetë si sirt malet për atë me të u xhenen. Ndalesa më ma e madhe Allahu xhalla, kategori spor është shirku. E cila kategori? E ka një status ذو كامل الله جل الله الله سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به الله نكفال اساسه ان الله الله اساسه نكفال الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء باسكو سا تيراتي فال الشرك اكو دي ناشري تيتر تجنوبه اش نيا ميجنوا مير بو يراس هونت كاموس بس لهوت مش بركش الشرك يراس هونت كاموس Shirkën ka mundësi me një me ti në shpit. Shirkën më në shpëba udhës. Shirkën më në shpëba në gjami. Shirkën më në shpëba të varët. Shirkën më në shpëba në shumë vendet dënjas. Edhe shirkën është një moment, një moment, ku njeri ju kara prej imanit të vetë. Kara prej ase, ase, ati limitit. Shirkën është aj limit i mos imalit. E vje ku që e cila është shkel prej njeri ju. Ti më në shpëba njëri mirë në dënja. Ti më në shmëkon shumë i sjatë që më ndu një. Ti më në shmëkon shumë human për njerëzit. Shumë solidarë në ndu një. Mirë po, shketon e i faqërimin këtu, që një ibadet për ibadeteve, një veprëve që na i posedojna, dhe ato e në eksluzije, vetëm për Allahum, Allahum ti takojnë, një kryesave, ti e ban për dikan për njerëzit, rraven shirkë, shirkë. Edhe nuk, nuk u për ndove, nuk mbet mes ty dhe gjahen në jetën e tone, çfarë dihet, inshallah, sa ngallon Allah. Je leva. Bona shirku Allahu tuma. I bona shirktë madallahu. Pastaj nuk upendoi për ai asaj. Nuk i rave pishmant të asaj. Vazhdoi me jetën tone. Brinat, brinat nuk dolon ti, jo. Asajse, si, as ngjyra nuk, nuk nuk të ndron, por ku bona ezi ai verdh. Edhe këtë merroh. Vazhdoi jetën tona ti u knocek e, e, e kryte nevojën tona me stilin e xhenemit, por gjithmonë nuk mbet vetëm se det. Në rreth Duhet me lut Allahun subhanehu ve taala se ku bësh shirqallahu o zot largon preshën o zot ma fal shirkun ne e alam at shirqi dhe as nuk e diu ne se shirku esht rrieti me madh i shejtanit shirku ka ne harami me madh se mund te mo ban dunia allah dini pa mandrej ne aspektin material ne aspektin material ne aspektin e domet shirku nuk esht kopor dhe atomike nuk ban dam sa kor atomi kështu مسعي اما بعد نهايرات بان دام ما تمل ساتومه. ب نهايرات جهنم بر جثمون شرك. دوث شرك كانا نجونا ائلي ائلي نجونا ائ باس دو سبيسيفا تيره. كانا نجونا تذيلن الله جلل لا نفال كاسسي. شيخ محمد الله برحيم الله. شيخ محمد الله اي كافاس دو تالبت وقت. الله كشمهو لبرن كتاب التوحيد. Va ka shpegu libën kitabu të Tauhid Libri i Tauhidit Edhe mesi ka përfundu e Pazat kapitin e i ka e liber Mesi ka përfundu e të liber U ka thonë në zhansa vet vet O në zhansa, o talebe A do një edhe njëherë me shpegu këtë liber A të shëroni edhe njëherë me shpegu këtë liber Në të zë ka fonshë Ska nevojë si kjo mesi nga shumë e qatë La i la i la i la Ka du në duja dikush të se mërveshja Muslimantë të din ketë la i la Muslim Em arin veshket. Ela tuta levet jam parti i mrin klasike. Konfom na adina ktemasele skanevoj hoj. Ussos kemo kinova. Na kenavei perfekt, kenavei por do 90, nuk kenavei por për shekrën e mësua, as për tauhidin më. Ussos besela shirkut, mësua. El sheh 11 misprovotë. Hodja, rahmehu allah, kadosh misprovu dhe me dal në shes saqën marrë njerëzit decin. Nuk ka qëllim i dersit na si këtu me korona dhe aksentto. Nuk ka qëllim i dersit na këtu me tragosesa oratoriam. Edhe sapo ndojëna desna, edhe sapo kainana. Por qëllimi final i dersit është njëri kur del prej këtu me dal me një kuptim të thellë se tani jeta ka bëba dobija sa edhe në fond te emanetin, xitamin, perfundimin e jetës sonë kemi pas ashtu sikur që Allahu është razi. E shejhi i ka thënë më për mirë për o taleba. Ka thonë njëri këtu për njerëzve Njëri po njerëzë, unë kum dëgjuar në fshat të na, se kish bën zinë, për ta për njerëz duke qapur me emë, si kum bën filoni, asa unë i zeni, që na jofë. Njërzët normalisht ta lejnë aty, i ngati rrugës me po zinë e punë, punë më shumë. Si po ju i bën pas ka po zinë, ti s'ka mundësi me ran zinë, ti ti s'mund të bëkë katve për të shëmtuar ai njerë i mirë, ti s'ka mundësi me ran zinë, edhe kështu më radh. Mirë po, të nesër me kur oshta ku me me talëbet prap hoxha ka thon rreni shkon ajo puna zinaps rreni shkon o xemat o tale me tebi i shkon rreni nuk ishte vërtet ajo po cka ishte vërteta ja jo. vërteta ai shkon se ai ni gjel e kishte marr me prej kurban por ne por ne vorte diu sikur qe u shkon njerëz nga për xingjia xingjia thot rreni pul fila mali integral ka z adjektu ko e liku e ka percents ka problem ska problem atar ato ishin bashçecukhi no apo mir alhamdulillah s'ka pozina A këpëtoni? Në unë ka ronë në diçkajt cilë është me e madhe, ka thonë u të talebet të mi. A mërë të veshë e jusë, se pas ki mërë veshë të librit, kita vë të uhidin, sharhin, shpegimin të mësë, se pas ki mërë veshë të librit, pas ka nevoj edhe njëherë me shpegullë, zëni. Pas ka nevoj edhe njëherë me shpegullë. Por kjo është e njëta, e njëta asoj legjeratit që u përmend një apashtë në tribun, loëg Kush bëkan si gja i propagandës mediave, njerëz më të mëdhenj. Njëri në kohë, njerëz efes. Njëri që vjen në xhamia, njeri që fal namaz, kanë mundësi me rashirk. Jo saher. Jo saher. Ama kanë mundësi me rashirk. Era njerëz më kuptuoa këtë meselë. Talibet ato, talibet e Hoxhës, sepse kanë marrë se sa që kanë ka gjuna i madh te Allahu subhanahu wa taala. Andar Allahu جللأ, paske kanë status devçante, punë sa shirku ka thënë, la yaghfir Allahu as-shirk sa që i bëntejmija, e konsideron, e dhe shirkur e vogël të pa falë shumë, të Allahu mirë pa, e pasërën me bejtën për shirkur e vogël, dhe e hinë në janet in shada. Hmm? Hmm? Shirkur është të një madhë shumë, të Allahu gjellarë, dhe nuk ka gjellozij, ndaj ndojë e gjynahi, se Allahu gjellarë ka gjellozij, ka farën më ditë për gëmërri sallallat sallam, Allahu ka gjellozij, dhe gjellozija Allahu të është kur robi, të shkel, t Allah, wa dhe nuk ka gjelozime të madhë ndë i ndëjevejnë për e se shirko andaj ditën e gjekimit kër të të dërë njëri për Allah, wa ta Allahu Allahu gjellera dhe të të pitë njëri dhe dhe dhe o filan o filan, sot me kam që eki dunja në të red dhe me shpenzue për Allah me dhe rrugënë Allahu, këtë dunja në kët pas a e kështë e bëma, të të paset veç me shpëtue, e kërë i që në dunja o birja demit Allahu جل جلاله. Kur e shenduğjo biri i ademit, un e kam kërkuaj prej tyë diçka që është shumë e vogël se kjo. Çka ka kërkuaj Allahu جل جلاله? Ella tushrike bi. Mos të mbaj ortak. Mos të mbaj ortak. Ne mos i bëni ortak Allahu جل جلاله. Kur një herbësimtari nuk duhet mi bërtak, Allahu subhanahu wa taala. Kur nëfsi jon të rritet, kur shejtani ta vazhdon ndikimin tenë, kur çata çe o bor e madhe e skalve, e gjinave. Çto ottenëriu? Nuk pas kujdes, mos më u bë, mos më u bë njeriu. Ja e shejtani, mos më të sulmoj shejtani tek moment, sepse në çat moment e ka mundsinë i rimero, shirk. Në çat moment e ka mundsinë i rimero shirk. Nga sa shirku kanagjunoj, ima më të ekziston. Edhe prej çat një gjynaj, prej çese varë, prej haidut njes, errenës, erahijës, edhe gjinës, edhe, edhe, edhe këto më radh, ka mundsi më, më prodhu derivat i shirkut. Cish Romak tek në ndëjojë Romakt. Romakt janë qoftë se vetë e ka pranuar krishterizmin Konstantini. Kronatori i Romave, mbreti i Romave e ka pranuar krishterizmin. Se rezultat i çka ai të Romakt janë qoftë një or për Sina, për Raki, për Zogum, për shëlit kufërë. Kan aurx. Disa prej pritave të dhe krishter u kan thon Zoti jon Isaism ato kan thon, domon? Tash ku për ne ve gjonat ne ka fal neve. U sas a umë, nuk ma kanë shfrytzuar të bash. Pra domethënë dieta islame kanë thënë, mos u ban te rasul, mos u ban përcjellës e asoj barë që ti të të në dietë. Ajo barë që ti në vallahi ka mundsi Allah më ta fal ty. Allahu ka mundësi më ta fal ty. Andaj na thënë tjetër ka ardh se ai person i cili ka takuar tiën duke bosin duke bë bo gojna për ditë e ka thonë, "Ballë më, ndon stop po ka shëlloj ti e ballë më." Doktor gjona Mas niko e ika rtëhune e ika thërë, Allahu vë Allah i shtafalë të uje. Shtafalë të uje Allahu. Allahu jallë vë këthërë në e kumë fara ti, ti shtafali. Zva mu prëznih bërta Allahu të subhanu të alë. A dojën dretët Allahu jallë vë alë. Pra ndrejë nukë ban në ibo shirkë, Allahu të subhanu të alë. Nukë ban në ibo artaqë, Allahu jallë vë alë. Se po ibonë artaqë, Allahu të subhanu të alë shkumë ve patë khuj. Të gjitha dhejë pr qoftë vini njerëzit në gjykimet me se vapa sa sa kodrat e tuhame 5000 5000 metra lart atë ato kodra. 3 vijajlullahu hem ba ba manthura. Allah ya asjerson jetë këtë rrugë. Pra ne gjithë ato njerëzit që kanë bënë në dunjo veprat shumë të solidarë ku diçka të mirë kanë këndon për njerëzit, edhe kështu, nëse i kanë bënë shirka Allahut subhanahu teala nuk javlen as pak te Allahu جل وعلا. Po ashtu, a ti do të më prometos, në kontrast, është mohimi i tagutit. Qka tagut. Tagut. tagut? Në muslimantë të këna obligim me mohu tagutin. Me bë kufrën tagut. Me kërën, shka në tagut? Jo shka të Allahu. Me mohu e tagutin. Mosmi besu zotë të tjetë pas Allahu Gjellu A'la. E qka në tagut? Në fejnë Islam e qëzdo gjakë që të prorët. E të kalonë kufinin, në adhurin, në pasim, në ndjekje, që të tagut. Që të tagut që o të zëtë pas Allahu Subhënahu Teala që që të i vrazni ka mundësi buka më bëtë agot ka mundësi gruja më bëtë agot ka mundësi prindi akë më bëtë agot prindi? prindi ka mundësi më të bëtë agot khoja ka mundësi më bëtë agot sikur që është kipi e puti e idhut e vorët e rruzat ndryshme e konopat ndryshme që i besë e njerëzit e magistartë ndryshme dhe majma dhe i taguta dhe kusha a shëjtanë Në amatja shejtoni. Me po këto të vezë që i ka qitë është shejton. Këto vezë që, që i provon është shejtani. Duke e ditë shejtani se njeriu psikologjik e vet. Ka prirje apo ka dëshirë përse ndër treja, sa shejtani ka qitë një ose njërcëndë tre. Njeri qenë më lakse ndër tre. Edhe çdo gjë që e rre më lakshirin në YouTube, e shaf ton, vetë të erë di çka njerëz e hinë këshilin për kureshtës. Hinë këshilin për kureshtës. Kjo është edhe puna e tagutit e ta gutave ta sot sel çaj njerëzve prandë më bështoj komundsimën konstitututa ka mundsimë kërcëfiyat komandiriyat udhet siot mratitiyat peta peta gutave zdonjan se tepron kët rast është tagut allahu jelo ka thon la ikrah fi ddin nuk kadhun na fe katabayan rushtum ila al gay e gay ta prestramtos as ba chart famay yakfur bi taguti wa yu'min billah e kush mehon taguti dhe i beson allahut faqed istamsaka bil urwati luthqash qaburnitarin me fort lëm infsama lha litar nuk kputet kur pra qilitor qilitor es lidhja me stidha allahut me stidha xhenetit es mohimi i tagutit po nuk e mahove tagutin ne diten e gjykimit ne diten e gjykimit allah subhanahu wa taala te gjithë njerzit do ti ndal dhe do tua sjell zotin ne vet se kan adhurue allah na lut sin inshallah na ban pej tin njeha Epres në Allahum. Grupi i besentarëve, ka thon Peygamberi sallallahu alejhi vesalam me një kohë të zgjatur që rron muslimant, ata kamiu ard Allahu në forma që nuk e njohin, nuk shkojnë në sallat. Sëmranje, ne as nuk e pa Allahu namazejmë rani. Shpirtëja Allahu subhanahu wa taala. Para asaj klishtarve yuparaqiten diku si Isa as. Siqë Maria alayha salam. Yahudive siqur Un Zeiri. Ësëqur Filani. Filan partia, ai sekretari i vet, i paraqitot, i vjen e jkoi masat aty. Me ma ata jetonin, me ata të vdesin deri në fund. Filan njeriu që ka dhurrua hoxhën e vet. Turni far Gelardin Roma, turni far korcimet që bën masalla që bën ahencë që bën njerëz kanë shumë masati. Edhe kjo merrat. Çdo njeriu që ka dhurrua dikam, e konsideru vepër ve ka konsideruar ndonjë vepër për vepra, s'ka nevojë të ngjitha. Ktu është ajo, ajo dobësia e njeriu se njeriu mendon se në të gjitha aspektet tjetër ti do të shmohoni keq por në injenë mia nuk kushtosh me kon klishtati me injenë nuk kushtosh me kon yahudit me injenë nuk kushtosh me kon sekretari masonave me iluminati me kon ti mund të shmohon hoxh edhe me injenë vallahi ti mund të shmohon për njerëz me xhamisë edhe me injenë pandër më pas sfriq për ai zër me jehenëmit edhe për shirkun derisa njeriu është është gjallë Ndaj Allahu Jellalu pas ka filluar për mohimin e Tagutit. Ky mohimi i Tagutit na shpjeguan neve, na, na treguan, por na do ta përmendem thënë desenë. Arshim, çfarë na përmendetom? Çka është me anajë? Çka është kuptimi i Tagutit? Ibn Qayyim rahimahu Allah mënyrë më e mirë ta shpjegua. Qethon, ma tajawaza bihi al-abd, që do të thotë atë pranë robi, në ndonjë person që adhuron, në një gjaxh që adhuron, në një person që e ndjek apo respekton. Të tresë në mënyrë كل ما تجاوز به العبد من معبود أو متبوع أو متاع مجدد جانت شئت أتبرون نا أذرم نانا نشتريم لا يدكونا نانا نشتروا وشتا تبرت شفت أذا بابا نساشت شفت أذا نانا نساشت أذا كشتمرات نسا نانا إثاد دكونا فرنجرة بان شرك أقابط تدد أقابط تدد سعد بن وقاسد رضي الله عنه إكافه نانا أذات Osat, unë shabu këma, dhe i risati, të këthejsh për dimit muhamerit. Me pas ngu Saadi në në në në vetë. Aki kësh bët të agut në në në në vetë? Vëllë, kësh bërë. Me pas ngu Saadi në në në në vetë? Kësh bërë. Taguti hiraklit të ekra, përmin hiraklit në këtu në në dërskë. Kësh të konë? Popli. Popli, masa, karikja. Shishtë është. Kënaqë, e lëtë që kaaj. E a dhur Ma dihe prana Sashar, dhe e pranë Islamin për jashtë. Sa shautë i thekë, këtë, këtë, kët. në letër i tha Muhamedit sasam Musliman, Mir Potaguti, i cili vjen në zemrën e Heraqlit u opo penges. Amaj krijetari i popave prifti i Skifit e pranë Islamin. Ë pra në Islamin. Ë pra në Islamin nuk u frikuas pak. Ë nuk u ndikua as pak. Kto është dallimi? Kto alimiti? E kto vllazë nuk ka të mbërojtur ndonjë as dikush ja ja. ja. Saç Allahu xhellahu ala në Kur'an për, për për këtë meselë ka thurë, edhe për të mëma. ولقد اوحي الي والى الذين من قبلك توكاشمطيه هذا بيامار باهر لا ان اشركت ليحبطن عملك مثلا بان شرك محمد الله تي ازوساندي برطيه هوج لا ان اشركت اي انت تي ومحمد ما يكون شي بان شرك ما بردازوس ما يكون شي سمون تاغوتين برطيه ازسا اكو بلا نكت فريك دو ما ما كان كيو فريك يا فريك تاع بصح ما مو تبروك يا فريك نورمال اش نورمال اسمو فريكو Frik normal është. Jeton në këtë dunë, jeton në mesin e muslimanëve. Jeton në mesin e njerëzve të, s'ka problem. Ama Allahu shirksi bën. Nuk bën më blasfemi Allahu xhela u ale. Taguti, paskat bojeme të Avrumin, paskat bojeme me pasi. Çka është pasiimi? Kanë pasiënë, nëna, në pasiënë Muhamedi sallallahu alaihi. Meqond si na me del një hoxh, një evlija, një mentor, një burrimar që e njohin njerëzit. Edhe ai të thirr ti sikur Muhamedi e sa më disa pun. Ti fol do si në sikur Muhamedi e sallallahu A tje e pasan ata Met bu'a I shkon mas A tje Nkëtras e kjimor zhat A për kjimor si për gënë meri Sallallahu sallam Shembu Shembu lukon Musaili me lkeddab Kjindëzua Për gënë meri reishm Që ka qita të surët të bretkoces Surën e bretkoces e ka prme Aje ka shiku në të rëndukon Si pas A rabën e dë vahte Kënë po muhammed el-Nesam Uo u boki i pasora U boki i lidar U boki i lidar U boki i pas në filozofia e cilë eksistojnë mes në shejtëhanos me rësonë domthon çka t'shoin boid më herë një në dyqan tjetër më herë edhe atë vakt ajo filozofie e konte te njerzit muhamedi pejgamber pa u mbështosur ska na voi me pasbrinë për për mua pejgamber kështu ajo ajo njerëz e kanë pasur e ke shummas ajo mətbu' e kanë pasur u tjerë azi e kanë botagut pandesë roba e kanë thut tagiyatu banu filan banu fulan تاغوتي فيانفيسيت تاغيو بنو الحنافيه تاغوتي اي فيس بنو الحنافيه مسيلمه كذاب اقام رنواز انا ديني في لازم شي شكون باسوا نيرز شكوني سا رزيكشين ما باسوتي تاغوت كشط ترنشات فاطمه بنت اييه رحمه الله كان 100000 نيرز شي كان باسوا تا يواك ناتواك 100000 نيرز سوكورث 100000 نيرز بالنسبه للديموغرافي ناتواك فاق نيرز كافاس الدنيا 100000 نيرز ناتواك So, Përgamerës në si ka pasë, si ka pasë, nga sa to këndon ridde, kanë darë pre fesë, kanë metë musliman Meqq, Medinja dhe Taifi, tëra qitetë, tjerë, këtë ridde, kanë darë pre fesë, që i shënë mashtru të që këtë 100.000, së so, 100.000, jënë mashtruhe me njërmi, i cili ka pasë lafdratë nga përgamerë, sëllëllahu a.s. Njërni prej shokëve të mosejnë e mësë, ka pasë lafdratë, Pejamelis sallallahu alaihi wasallam, la dorta pejamelis sallallahu alaihi wasallam, me pas dikush e fut në rrama te dhe ndonjë në hecket la dorta. Sot po bëvat dikush doktor, dujonë aba, amarva xin Facebook sa po doktor. A më ka thonë lavdor pejamelis sallallahu alaihi wasallam, ajo hojë ish, bot hojë, haddollah, po. Ata që na sot nikimet pejamelis sallallahu alaihi wasallam, sa hija e vërtet, ajo është braçet për neve. Këto mëseni tjetër. Mir po dovon, pramajt e pas lavdorën e pejamelis sallallahu alaihi wasallam. Rrëjale ka pasi, rrja u Pa lutte fitnë e rrejalit, po i thye raqëtonë zak, është bon e madhe fitnia e rrejalit. E ka marrë rrejali, e ka kreshnu pak, e ka tut rrejali, ka dhan para njerëzve mbiin, ose i nëmata, ka fund kalljeve se Muhamedi e ka pranuar Jimson pe e pengameris um, për mua. Edhe më ka dhënë tishmën e tokës well mua, se te toka ka pos. E ka pasmën e tokë. Ka qenë po po vërtet është kjo. Këna vërtet, u sos kë mohabet, 100 mijë njerëz i kanë besuar. Edhe ka luftu Halit me vrit, po vë xh Siddik radiollahim A dhe sabaku kan pas folën me ikë me drejtni. A me luftuar apo me s'me luftuar, çka më ka me këta njerëz. Ai u mbtuaj e kan pasu atë razë. Shko. I bën zon tagutit. I bën zon tagutit shkon nga Helam ato njerëz. Madje kur janë dorzu këto vllazni, kur kur kan luftu, kan ardheu Bekri. A dini çfarë më vëshë? Abu Bekri radhë. Abu Bekri u ka thonë, "Ju at pasurince që nifitu për ne me luftë, do të më kthi." E jo Çdo gjë që keni fituar prej neve me i kripa tjetër. Ju e keni obligim me besu tash se të vramte ju me jam në xhehenem. Kur thuhet në Islam për dikën se ai në xhehenem për dunjën e Muhamedit asaj. Si Muhamedit asaj. Në nëse vendos në pronë dunjë që është xhaferaj, po këtë dunjë Muhamedit osos këtë. Unaqat lakum fi nar, nëse besu se të vramte juën në xhehenem. Edhe ju fot keni me jetuar një kohë të gjatë pa armatin, pa devë, pa kuaj, pa fuçi. I me shku mësë bishtave të lovve Po në e njët i shlagit Ska më e njët Ma dhe, mësë saj, Omar bin Khattabi këndali ka thënë Se i përket pasonisin e kanë marrë neve ata Edhe dies me pagujt për shahidat Ka të kanë shku shahidat Allah Ska nëveja të me pagujt pare për shahidat tonë Kënë luft të kanë Fe të tabë anë nasu ala dhalik Këtë transmitu si njerëzit fillun gjith me pasket mëndim Fe sara i gjmaën është dhvoa i gjmakë T për kush e pa saun tagutin dhe i shkon mas edhe lufton për ata çoftai tagut Amerika çoftai tagut tagut Rusie çoft ai tagut Mortede sikurçi është taguti Arabis Saudite ai i Asaudit ai i Iranit ai i Hizbo Shejtanit ai Gaddafit ai Maraks ai Mutafleqis a leq shtëmaraz çfarë do të çet të jetë ai tagut e mëse lufton dikush për për njerëz do ka ona aty do vritet ka ka pala aty ai s'ka do të emigrën me njerëz ai çot meqbuaj Ka me Allah in klaik, e ka pasu e. Ka mënësi me pesu e Allah i në taman kajt, e a të gjerimin e të tamat mi bon, mirë për kjo pjesë nuk i banë. Dobi, au muta, apo respektiv. Problenje menë, ma'bud, me të buë, au muta. Ma'bud është i a dhurun, zot keb, kujdi, thyni. Me të buë e pason njërin, ideologika. Që e si kërë që i shohë në dhërë, partëja është që. Njëni e këmendujen, një qëtri e këllin, një qëtri këta e këllin Vdesë një me ata, vdesë për ata Idole e këllinëri dhe s'likën i Harunë dhe Usasë Ajë po ajë, s'ka li, s'ka gabima e kurë Se kur që i bojnë të idola Të këtëim? Au muta' Apo rrespektuës, kushan? Kha gjë dardë Muta' Respekt Nëse dëll një hoqë Halal inë të qartë të banë haram Haram inë të qartë Në argumente të banë Ska lidhja në gat me pjesë për shpresh pun. Ska lidhja ajo, ska lidhja kjo, ska lidhja ajo, ska lidhja. Këtaks para ato. Ato ska lidhje spresh punkë. Spresh punkë, spresh punkë, a shumë çave natë? Natë natë. Ti nuk gjong mend. Kleštar fillimin e kal postë. Kan fillumi i ndjek, klerek tevet, popotevet, a kan dru fenë Allahut, ato i kan ndjek, thon Hoxba e dek ka mësuar dha vet. E dikush është mullaha. Mulla dhaarda mullaha, ahsanim, Allah isaini mulla. Kan su shomata, diku shomsua tamam edhe ndjek njëra çorrasi, pa në nuk bën me ndjek njëra çorrasi. A as respekt. A ka mundsi të bëo respekt nana babat, ka mundsi e për mendë babat. Por respekti i takon Allahu zel ala. Andaj hadithin e pejgamberit sasallallahu alaihi ve sellem, la ta'ata li makhluk, nuk respektohet krijesa. Do e i bojuna Allahut. Kjo është rruga e devimit. Po i merr edhe njëra tagut në këto tre pika pa mundsi njëri më ro. Fa to agutu kullu ka kullu min fa jibhati biqaimi rahmeullah. Tagut i çdo populli është ai persontek eti li njerzit arbitrohen djikohën sudia shkon te ai djikort halal haram leot leot ila ghayril lahi pens allah subhanahu wa taala apo peyramel sallallahu alaihi wasallam au ya'budunahu min duli llah ta'thurun pens allah ala ghayri basiratin min allah argument apo i vijnë në atë që nuk e dinë, apo respektojnë dhe ndjekojnë diçka që nuk e dinë sa të respektohet Allahu subhanahu wa taala, fa hazihi tawagith al-alam, sot i bëqim këtë taqut të kësaj dhunja, ila ta amelta, ne mediton, mendon rreth kësaj pune, dhe sheh gjendën e njerëzve, e sheh se shumica prej njerëzve sot janë larguar nga adhurimi i Allahut dhe kanë rënë në adhurimin e tagutit. I mënkajimi fol para 700 vjetër. E sot Nesë është, këta është, shumitësa prej njerëzëve, janë largëm nga adhurimi Allah të karra odhëna, adhurimine e tagutit. Për anë dhe muhën, më këta dhe profundojnë, lusim Allahum Gjellëa që Allahum Gjellëa që Allahum Gjellëa që në bëmë, për atire që në dhe jelë imfdekje, në largëm prej tagutit e adhurimi Allahum Gjellëa që alë, wa sallimu lëmën nabina Muhammad.